Love כן, אתם שמעתם את החריקות, אתם יודעים איפה אתם עכשיו בשעה הזאת, ביום הזה, מעדן ויניל. אה, היום רק אני כאן, אהרון מורג, משה ירונסקי יחזור אלינו בשבוע הבא, ומי שהביא לנו את האבי רוד הזה, שכתוב על ממעלה מרכזון גדול, מה שאומר שהוא הגיע מקיבוץ. כן. נגנב ליתר דיוק מהקיבוץ. הושאל. יפה. ללא כוונה... התכוונתי להחזיר. להחזיר. כן, כן, כן. אבל החתול אכל לך את טופס uh, השאלה כנראה. גם ברגע שאתה עוזב את הקיבוץ, אתה לא יכול לחזור, אז לפחות... Uh... ואתם שומעים כאן את uh, uh, האיש שמתוודה על פשעו, <laughs> ירון פישמן. שלום ירון. אהלן, איזה כיף להיות פה, איזה כיף לשמוע את ה... התקליט הזה פתאום בוויני, לא שמעתי את זה שנים. לא האמנת שהוא ינגן, אה? כן, האמת היא שהיו חששות. ירון הוא סולן וגיטריסט והיו קלליסט, נכון? כן. של לקה שנקראת חבורת אטומיק. כן, זה הרכב פולקלור, האמת היא כבר ותיק למדי, אני חושב שאנחנו עוד מעט... יהיה אפשר להתחיל לחגוג את שנתנו ה-20. יפה מאוד. Okay. אז אנחנו במהלך התוכנית נדבר כמובן על חבורת אטומיק, אנחנו נשמע קצת מהחבורה, נשמע קצת מירון שיעשה לנו כאן live and unplugged באולפן, אבל עכשיו אנחנו נלך לתקליט השני מתוך די הרבה תקליטים שמוכנים לנו כאן להשמעה, ואנחנו שומעים את, נשמע את פורנר, כי זה היה אחד התקליטים הראשונים שרכשתי לעצמי, זה היה להיט גדול כשהייתי ילד, וזה באמת אחד האלבומים היפיפים, ואני עדיין מאוד אוהב את פורינר, אני יודע, אני מודה על עוד פשע ועוול. ברייק איט אפ? כן. פורינר? אל תלכו לשום מקום, כי עוד מעט <coughs> אתם תשמעו כאן מופע חי באולפן. יכול להיות שהצלחתם לשמוע ככה את ירון פישמן. מצווח כחד עם הזמר של מה שאתם שמעתם הייתה חריקה. זה מסביר לכם שאנחנו כן עם תקליטים. מה שאתם שומעים עכשיו זה רחש הניילון של התקליט. כן. אני יכול להגיד לכם, מהצד שלי, זה שהוא ממציא הכל, וזה בעצם סתם פרופס. בעצם מה שאנחנו שומעים זה mp3. כן, זה, זה אפקט, אפקט, אפקט קולי. זה סאונד אפקט של ניילון של תקליט. כן, זה ת... מאוד, מאוד משכנע, אבל אל, אל תאמינו. אל כאילו... תאמינו לשום דבר. זה מאוד קונספירטיבי, כל ה... דיגיטלי, ה הדברים האלה. כן. מה, ש... מה שמזכיר לי, אתם הוצאתם אה, אה, אלבום, כן? אה, איך הוא נקרא? תקליט, ק... תקליט ישן, תקליט קטן, נכון? משהו כזה, לפני שנתיים כן. בערך. לא, האמת שזה יצא השנה, זה אלבום קטן ואלבום ישן. ובעצם אה, אה, אה, זה, זה אלבום כפול שהחצי הראשון שלו, אלבום ישן, או אלבום <laughs> למבוגרים ואלבום קטן לילדים. אבל למה לא הלכתם צעד אחד קדימה? הרי עשיתם את זה, הקלטתם את זה אנלוגית. כן, כמעט אנלוגית. ניסיתם לתת לזה אה, צבע וחום. של פעם, נו, אז מתבקש שתוציאו את זה גם בתקליט כפול, כן? זה לא יצא בתקליט, זה יצא כרגיל. האמת היא שאנחנו רוצים לעשות כמה עותקים, בייחוד איתי מהלהקה שלי שהוא... הוא איש ויניל, ונבטחתי והוא... לו שנוציא כמה עותקים, ו... ו... ואני מבטיח לו שזה יקרה. יפה, אז תבוא איתו לעוד תוכנית ותעשו כאן... Uh... ג'ם יפה. האמת היא, מיטה, מאוד... לקחתי ממנו גם חלק מהתקליטים כשגיליתי אתמול שחלק מהתקליטים שחשבתי שיש אצלי, כבר לא אצלי. עכשיו, אז uh, נמצא פה לא לבד, הוא נמצא פה עם גיטרה. כן. מה שאומר שאנחנו... Uh, עומדים לשמוע עכשיו את ירון והגיטרה, ואתם יודעים, או שאנחנו מדברים על אנלוגי וכאלה, אז פעם היו שולחים מכתבים, לפני שמישהו ידע מה זה מיילים. אתם יודעים, מכתבים, שמים בתוך מעטפה, שמים בול, הולכים לתיבת הדואר, שולחים, מחכים בערך חמש שנים עד שזה מגיע. אז אנחנו נשמע עכשיו ביצוע. ל-The letter, במקור של Box Stops, אולי אתם מכירים אותו מהביצוע של ג'ו קוקר, אז הנה. כן, אבל אנחנו, אצלנו, הגרסה היא, בגלל דווקא ההקדמה שלך מתאימה, ו... ותכף תבינו למה, כי הגרסה היא מותאמת להיום. טס בצ'ארטר לארצות הברית, חייב לפגוש את המ... Bidoud niggmah, abaradak chazah, Moteq shalcha elai whatsapp. No hekpatli kama zemene ze imeshech, Chayab lachzor <laughs> elamotek. Habidoud niggmah, abaradak chazah, Moteq shalcha elai whatsapp. Tishalcha elai whatsapp, He emra shayi lo yicholah biladah. הדור תהיה נחמד ותשלח לי כרטיס אליה בכל מחיר, טס בצ'רטר לארצות הברית חייב לפגוש את המותק הבידוד נקבר, הברדק חזר המותק שלחה אליי וואטסאפ המותק שלחה אליי וואטסאפ עותק שלחה אליי, וואטסאפ. כל הכבוד. כף כף יד אחת. כן, מחייה של כף אחת זה משהו סיני עתיק, לא? אני מקווה. נחמד, זאת אומרת... מעודכן. כן, מאוד מעודכן, השמיים אה? לא פתוחים, זה... זה... <laughs> נכון, אבל זה גם עדיין, תמצא לי כרטיס, וכן, זה מאוד, זה... מה שבאמת מעניין זה ש... אני, אני חושב שמי שבאמת חי עוד בתקופת המכתבים, אז היה בזה באמת משהו שאולי אפילו נתפס היום כרומנטי. זאת אומרת, היית שולח מכתב, נניח, במקרה הזה, ו... ומחכה. ומחכה, ואז עושה התשובה... עכשיו, נניח, היום, אם אתה שולח וואטסאפ היום, ואתה רואה ש... האדם קרע והוא לא החזיר לך תוך מספר דקות. אז אתה מבין. לא, הוא לא החזיר לך תוך מספר דקות תשובה. אז אחד, אתה נכנס לחרדה שאולי משהו קרה לו, אחרי זה אתה מתחיל להתעצבן שהוא לא עלה לך בזמן, והוא מסנן אותך וכן הלאה. בקיצור, זה הביא הרבה אמ, סבל. זאת אומרת, הא, הא, האינטנסיביות הזאת הביאה... אמ, לקחה את הסבל של הלחקות, אבל הביאה איזה סבל <laughs> חדש לתוך החיים, נראה לי. ואני לא מתעסק עם וואטסאפ, זה... זה בתחום של, של אמירה, היא מטפלת בזה. אתה שולח מכתב? לא. הוא שולח אותי. אני <laughs> <laughs> okay. שולח אותה. או קונביניאנס. אני אותה. בואו נדבר קצת על חבורת אטומיק. היא תציג אותה. אז כאמור, זו חבורת פולק שבעצם התחלנו לעבוד ביחד ב-2002, יחד עם תום קנר שנגרע בצ'אלו, וניב הרמטי שמנגן במלודיקה. עם השנים ההרכב uh, השתנה והגיעו אנשים, הלכו הרבה אנשים וכן הלאה, אבל זה היה פחות או יותר uh, גרעין קבוע לאורך כל האלבומים. Um, תום עזבה את, uh, את הארץ לפני מספר שנים, היא גרה בברלין, היא עדיין מנגנת איתנו לפעמים בהקלטות, אבל היום ההרכב הוא איתי ספורטה בבאס, הניב הרמתי עדיין מנגן מלודיקה וגיטרה, um, אסף חסילביץ' מנגן בצלו במקום תום. אורי אפקט מנגן בחליל צד, וממש לאחרונה הצטרפה אלינו גם שמרית עובדיה שכזמרת, אז ממש יוצא יפ... הרכב גדול ויפה עכשיו. לפני המגיפה אתם mm. הרביתם להופיע. כן, אנחנו מאוד, הופעות, אני חושב, יותר מהכל. כן, הקפדנו מאוד על הופעות אינטנסיביות, וגם, האמת היא, גם בזמן המגיפה... יצא לנו עוד קצת פה ושם לעשות הופעות, ניסינו גם את, כמובן את מזלנו בכל מיני הופעות אונליין, אבל זה לא, זה לא עובד, בטח שיש להקה גדולה. אז עשינו כאילו, הקלטנו כל מיני קליפים בכאילו, כאילו אנחנו מופיעים, שזה תמיד כיף. ואתם מצפים שאפשר יהיה לחזור סוף סוף ולהופיע כמו פעם, למרות שזה לא יהיה כמו פעם. אני חושב שהרכיבים קטנים עדיין יכולים להופיע. זאת אומרת, יש הרבה מקומות ש... בטוח בספטמבר נחזור להופיע קצת. האמת היא שאני חושב שהיו לנו גם אפשרויות להופיע בכל מיני מקומות קטנים גם עכשיו, אבל אנחנו עובדים על אלבום, אז את התקופה... וגם יש עכשיו את החופש הגדול, אז לכולם יש ילדים, אז אף אחד... אני חושב שהיה אפשר בכלל לגרום לאנשים לחשוב על שום דבר אחר חוץ מעל ילדים. Mm -hmm. טוב, אז עכשיו יש לנו שתי אפשרויות. או שנמשיך לשמוע תקליטים, או שנשמע את חבורת אטומיק דיגיטלי, כי כאמור זה לא יצא על, על ויניל, אז נכון. מה אתה מעדיף? אז אפשר לשמוע אחד של החבורה, בוא יפה. נשמע דווקא מאלבום ילדים, בוא נשמע את... עכשיו אתם תראו, אני מתקתק לי, מעלה את הדיסקון כי, אז... כתוב כאן אטומיק חמישי זה זה, נכון? כן. אוקיי, לחצתי. עכשיו בוא... תקום, תראה לי מה אתה רוצה. בוא נשמע כן, את מי כאן אחראי. זה... אה, מי כאן אחראי? מי כאן אחראי? אנחנו בעניינים של רלוונטיות. ובעוד mm. אה, ירון עושה את דרכו אל המסך, אט-אט, הוא מצביע באצבעו, איפה? מספר 2. מספר 2. מספר 2, אתה בטוח? אחראי, <אחראי> נכון, וואלה. טוב. בפעם uh, הראשונה, אולי תהיה עוד פעם, אבל בפעם הראשונה בתוכנית הזאת היום, אנחנו uh, נותנים לפטפון לנוח. רק קצת, רק קצת. רגע, ת, לשמוע... ת, ת, תשים את זה ואני אשים את ה... כן. הרגע שולף את השיר זה, מתוך... ש, אתם, זה, זה האפקט של הדיסק און ש... קי. הוא שולף את התיק מתוך את ה... כשאנחנו מקמטים אותו, ו... Uh, כן. הדיסק און קי כמובן על מהירות 33. This feels kernels and Syria, It feels fundamentals the sympath מי כאן אחראי? אני אגיד לכם מי אחראי, משה ארונסקי לא נמצא פה, אז, <laughs> אז אני אחראי. <laughs> אבל גם אני ת"פ של אמירה ושל uh, דותן. יש שיר כזה לדילן. כן? סרב סמבואן, סרב סמבודי. You got to serve <laughs> כן. <laughs> טוב, הייתה תקופה שהיא סרבד... Served... כן, תקופה קצרה. דרך אגב, הרי מי שעשה איתו את האלבומים האלו הוא מארק נופלר, ואני עשיתי גם אלבום תרגומים של מארק נופלר, אז אולי אני אחרי זה אשמיע לכם שיר אחד משם. דיברנו קודם על קלפטון, אז קלפטון דילר. גם קלפטון יהיה לנו בתוכנית. נכון. אנחנו נקווה שנספיק את הכול, אנחנו נמצאים כבר ב-29. אז בוא נביא את זה ל-48 מהירות. ל-45? כן, ל-15. אז התקליט הבא, התקליט הבא, נשמע מתוכו, זה אריק אה, איינשטיין בשירי אברהם חלפי, וזה השיר שירון בחר, אשר, תה... אשר תהיה לי מח, אתם בטח חשבתם על תור מצחך זב, אבל אנחנו אוהבים להפתיע אתכם. נשים בבקשה. שראו, Nassati salach, m'layerak wafari Nakhon l'setok ha-chatom ha-shavua Khol mi shepagash b'dimiti, Omer li, yafai al ken yohavua שעה כמו זאת איננה נשכחת, בעבור שמחתה עדיין ישנה היא. אני וגופי חבוקים שנינו יחד, ליווינו אותך כשמחה היא. אשר נססה לך בשוק, אני הוא. The people that met me said, here he is. I saw him yesterday, and I saw him today. He loves me, and I see him. I have not forgotten you zu me, there are two stories I and my body together I have listened to you when it will be chained נשים שראוני אמרו הנה הוא, נשים שראוני עלי הצביעו, הנה מאוהב באשת ראה הוא. זה היה יופי של שיר, של שר אברהם חלפי, מי הלחין? רכטר? כן, נראה לי שהוא התחיל את הכול. רכטר, כן. אתה רוצה לספר את הסיפור על <laughs> החנייה, או שאנחנו לא נביך את יוני? אני לא חושב, אני, לא, אני לא יודע אם זה יביך אותו, אבל אני כרגע חיפשתי חניה בתל אביב, וראיתי מישהו שעומד לפונות חניה. חניה? בתל אביב חיפשת? מה לעשות, זה חלק... זה, זה חלק לא, אתה יודע שזאת משימה שהיא לא רק בלתי אפשרית, היא, היא, היא משימה דמיונית. בדיוק, ואז תאר לעצמך שמכל האנשים שמפנים חנייה, אני רואה מישהו שמחכה באוטו ואורות מעבבים וכן הלאה, אז שאלתי אותו, עם התנועה הרגילה, באתי לשאול אותו אם הוא יוצא, ואז אני רואה שזה יוני רכטר. יכול <אין> להיות שהמכונית חונה לי. שם עוד מתקופת כוורת, אתה <איש> לא יכול להגיד, <אולי> תל אביב. <��ור> הוא ישב <עיף> <הוא, עיף> <הוא, עיף> <יושב> באוטו והוא <עיף> עשה לי את התנועה הישראלית הזאת עם האצבע של ה... לא, אני לא יוצא. אז טוב, נו, אם כבר מישהו לא יוצא, Uh, עכשיו אנחנו רוצים... זה לשמוך... הכי קרוב, דרך אגב, שהגעתי ליוני רכטר, כן. אני חושב, אי פעם. כאילו, אולי פעם הוא עבר לידי בהליכה. זה, זה יפה. <laughs> כן. אתה גר בתל אביב. <laughs> לא, האמת היא שלא, אבל... אני גר ברמת גן, אבל במקרה יוצא לי... טוב, זאת אותה עיר, אני חושב שהם עוד לא, לא, לא, לא הבינו שצריך פשוט להגיד שזו אותה עיר. כן. טוב, עכשיו אנחנו נצטרך לקוות <laughs> שהתקליט הבא אכן ינגן, כי תראו... איך נגיד את זה בעדינות? קרעי הרי היו יפים יותר. יש כאן קצת כתמים. זה קפה שחור. זה קפה שחור. סיגריות, זה קפה שחור. וזה תקליט מעניין של ארקלפנד, זה תקליט אוסף. תראה לי את העטיפה רגע, אני אנסה לתאר אותה. אני אסיר, שמתי תמונה באינסטגרם, כן, שאנשים יבינו. אנחנו שומעים את סוף השיר הקודם, לפני שאנחנו רוצים להשמיע את השיר הבא, נכון? כן, שימו לב שהוא מחובר בגפה, כדי שלא יתפרק לגמרי. כן, יש פה איזה איזולירבן שמחזיק אותו. גם האיזולירבן הזה לדעתי רעיונים טובים יותר. עכשיו, זו כנראה סדרה של אוספים. הגיעה אמנים, פופ ג'יינט, זה ווליום 7. לדעתי הוא היה צריך לקבל ווליום 1, אם כבר מדברים, כן? אבל... אולי, בטח את 1 עד 4 לקחו הביטלס. אוי, האיזולירבנד לא מחזיק, אני כבר אומר לכם, זה מתפרק לחלוטין. אפשר להגיד שזה באמת ראה ימים יפים יותר. כן. טוב, אז מה אנחנו שומעים? תספר. אז נראה לי שאנחנו שומעים גרס... דבר ראשון זה אחד, אני מאוד אוהב את קלפטון. ואני חושב שלמגינת של... ליבם של השכנים שלי בקיבוץ ששמעו אותי מנגן איתו את הריפים הראשונים שלי בגיטרה או יותר נכון. של חושב. לילה? אה, כמה מיני דברים. בטח, עם השנים אני... בגלל שיש לי שכנים כאלה אז אני מרחם יותר על השכנים שלי מאז. <laughs> אבל, אבל... התקליט הזה, אני לא יודע איך הוא נפל לידיי, אבל יש פה גרסאות כאלו מאוד, מאוד מוצלחות, למשל... הכנסה הזאת שאנחנו שומעים של לידל ווינג של ג'יימי הנדריקס. אז אנחנו נשמע אריק קלפתון. קלפטון, עושה ג'ימי הנריקס. אתם יכולים להבין למה מתישהו בסוף שנות ה-60 קראו לו אלוהים. כבר לא, אבל אז, כן. מעניין שישר אחרי שקראו לו אלוהים ופיטר גרין החליף אותו בבלוז ברייקרס, אז גם לפיטר גרין קראו אלוהים, קראו לו פשוט האלוהים הירוק. טוב, ופיטר גרין קרוב יותר לאלוהים, כי הוא גרינבאום, אז אתה יודע, יש לנו יחסים מיוחדים עם הקדוש ברוך הוא. זה מדהים שיצא לך לראיין את פיטר גרין. אני לא יכול אפילו להסביר, הוא נפטר לפני מספר שבועות, וזה באמת, הרי זה אנשים שאנחנו לא מכירים אותם, הם מלווים אותנו, את החיים שלנו מרחוק, בלי שבאמת נדע עליהם כלום וכן הלאה, באמת רק איקונות. ועדיין הכאב שלו, בגלל שאני כל כך אהבתי אותו, ומגיל יחסית כל כך מוקדם, אז ממש uh, היה סוג של תחושת אובדן כזאתי, פתאום שהוא נעלם. זה מאוד מוזר, תחושה מאוד מוזרה. כן, okay. ואנחנו לא סתם מדברים על פיטר גרין, כי uh, עכשיו ירון uh, ישיר לנו. רגע, לא, אני אשיר uh, עוד גיטריסט, אני אלך על מרק נופלר, כי עם פיטר גרין אני, אני, אני, עוד, אני עוד צריך לסגור את החשבון. אני הפריניק. מכיר אותך, אתה רוצה לשמור אותו לפעם הבאה. אה, זה ראיון ממש טוב. אז... אז, uh, אז uh... אני, אני מאוד אוהב לתרגם uh, שירים, ועשיתי כמה אלבומי תרגומים. הראשון שעשיתי עם uh, תמר הק, uh, זה היה אלבום של תרגומים. תמר האק היא גם שרה באטומיק, קודם שמענו אותה שרה במכאן אחראי. ו... ועשיתי איתה אלבום של תרגומים של מרק נופלר, אנחנו בדרך כלל לוקחים שירים לא מוכרים. עכשיו, בגלל שמרק נופלר נחשב כזה גיטריסט טוב, אז אנשים לא שמים לברוקים שהוא גם כותב שירים ממש מוצלחים, אז זה היה נחמד. ועשינו גם אלבום של הדצמבריסט, והאלבום הבא שאנחנו עושים זה שירים של פיטר גרין. אז, אז כשתגמרו את הפיטר גרין, אז... אני אשמח לבוא <אז> לעשות אותו פה בלייב. לייב <אז> לגמרי, מה <אז> זאת אומרת? אז השיר הזה במקור קוראים לו Secondary Wars, ואני חושב בגלל שעכשיו עוד מעט הילדים חוזרים לבית ספר, אז זה שיר כזה. מסיבת סוף כיתה תכף בא, אז במקום לשחק הדורסל, מוטי מדגים לנו ולסים, על המגרש שם כל כך. במקום לשחק כדורסל. מותיר השר בגולני, הוא כועס אם אנחנו טועים. מוטי מראים וסופר צעדים, ובכלל לא לבשנו בגדים, רק מכנסיים קצרים. אז אחד, שתיים, שלוש, אתם אז הגרועים, מותי צרח בכיתה, עצרנו לבד, אוי, מי שהיה, ועל מפחיד נורא, ועל מפחיד נורא. והיום חזרה גנרלית לי יש בחילה סחרחות, בקרוב נצטרך להופיע, עכשיו זה לרקוד עם בנות, עכשיו זה לרקוד עם בנות. על המגרש הבנות מחכות כבר, הכי חמודה זו מחל לחלק בחור. בחלק סידור, והשמנה נשארה בספסל. השמנה נשארה בספסל. אז אחד, שתיים, שלוש, אתם מה זה גרועים, מוטי צרח בכיתה. אז רקדנו לבד, אוי מי שהיה, ועל זה מפחיד. זה נורא, ואל זה מפחיד נורא. אם הגעתם לראות והדליקו אורות, ורואים שרקדן אני לא. אל תשפטו ותגידו אידיוט, זה ואלס שלומדים שתי דקות, ואלס שלומדים שתי דקות. Uh, מה הקטע? מה, זאת אומרת, מה הקטע? למה אתה, uh, למה אתה עושה את זה? זה בעצם מעניין. אני, אני ממש, אני חושב שהיום אוהבים לדבר על הסללה, אז, אז אני ממש לא הוסללתי <laughs> לא להיות אמן למעשה, או בכלל יוצר. זה, זה היה כזה, למעשה בקיבוץ, ובטח ההורים שלי ניסו כל הזמן להגיד לי... נחלפה אה, לך. כן, אה, לא... אבל הם רצו יותר דברים טכניים, ושתהיה לי, לי קריירה וכן הלאה. אולי הם גם צדקו. אה, בכל מקרה, אה, המתנדבים בקיבוץ, וזה מעניין, כי בדיוק איתרתי השבוע את האדם שאולי הרבה בזכותו בסוף החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. תזכיר רק את הקיבוץ. אני בן קיבוץ חצרים במקור. אה, בתיכון, זאת אומרת, בתיכון התחלתי להכיר אנשים קצת מעומר שעשו מוזיקה, הכרתי את טלי קארץ, שהיה טוב שלי בזה, וגם הוא קצת את גדי בן אלישע שנפטר פתאום אתמול, uh, וכל מיני אנשים מעומר, והם היו כאילו מוזיקאים uh, טובים, אבל אני לא, לא נגעתי בזה כי הם היו מוזיקאים ואני בכל זאת uh, בפארה. Uh, ואז פתאום התחלתי, פגשתי עם כמה מתנדבים, אחד מהם איש בשם אלכס uh, טובאס. שהוא עם השנים נהיה איזה מין נגן מפוחית על שנגן עם הפרויקטים של ג'ון זורן וכאלו, והוא פשוט התחיל ללמד אותי כל מיני דברים, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, וזהו, ואז פשוט התחלתי לעשות את זה, וזה התגלגל, אני לא חושב ש... ואיך זה לרצון להביא גרסאות חדשות ושונות, ונאמר קצת על, על גבול הקומי, uh -huh. לשירים מוכרים יותר, מוכרים פחות. אני לא, אני לא חושב שעשיתי גרסו, אני חושב שמה שקורה, למשל, הטקסט הזה, וגם הטקסט של The Letter, הם באמת הטקסטים, זה תרגומים די מדויקים. זאת אומרת, נכון שזה לא אמרתי מכתב, אמרתי וואטסאפ, אבל... ואולי זה טיפה הגחיך את זה, אבל למשל השיר הזה של מרק נופלר, הטקסט הוא די ככה. נאמן לממ... למקור. די נאמן למקור. אני חושב שבתרגום יש איזושהי פעולה ואני חושב שהרבה פעמים uh, העברות, התהליך הזה של העברות, הוא לוקח איזשהו שיר שהוא לפעמים uh, כמעט uh, מתחבא, ופתאום הופך, באמת שם עליו איזה מין uh, פרויקטור. השיר הזה ברוחו, זה כמו אתם, uh, אתם זוכרים את השירים. Uh, קצת, נכון, זה מעניין, זה מעניין, למשל במקור, מרק נופלר מדבר, אני דיברתי על מוטי שהוא רוסר uh, בגולני, ואצלו זה מקינטייר, he's out of the army, ושם הוא גם אומר, it's one, two, three, two, two, you're all a disgrace. ו-Macinted Taurus A-Pot, זאת אומרת, אז שם הילדים אמורים, במקום לשחק כדורסל, במקום, הוא מחושר את זה אולי, אז זה מאוד מאוד דומה, אני חושב שלא התכוונתי להגחיך את זה, אבל את הלטר התכוונתי קצת לא, אני לא אמרתי להגחיך, אמרתי על גבול הקומי, אבל... Poured… לא, זה יוצר מזה טיפה קריקטורה, אבל יש פעמים, לפעמים שירים כאלו שפתאום הם נשמעים כאלו נוער, כשאתה שומע את הלטר, זה נשמע מאוד רומנטי וזה, אבל בתכלס הטקסט די מטופש. מה אתה אומר שנשמע עוד תקליט? כן, אז... כי הוא כבר מונח שם, אתה אנחנו מאוד בענייני גיטרות, וגם שימו גם אירי כזה, אז נלך על תין ליזי ונראה... שחור, שזה הכי גבוה שיכול להיות. אז התלבטתי כי באמת האלבום הזה, יש בו קטע אירי נורא יפה, אבל אמרתי, בוא ניתן מהתין ליזי האמיתיים עם כל ה... נדו גיטרות. פיל ליינות הגדול. גרי מור. וגרי מור. גרי גם כבר לא בין החיים, נדמה לי, נכון? איננו. Yeah, ja, Merrick Bell. Okay, Finn Lizzy. What he takes, he gives, but what he's got. And what he's got, he says he has not. Stole from anyone. It's not that he don't tell the truth. <much> Or even that he misspelled it, you. It's just he holds the proof. But you know something's wrong. told you that אפי ליינות והחבר'ה. תין ליזי. תין ליזי, כן, לגמרי. כן. Uh, ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע עוד משהו מחבורת אטומיק, uh, ואין שום קשר בין זה לבין אטומיק קיטן, זה משהו שונה לגמרי. או לשיר של בלונדי, או לקור בדימונה, אין שום קשר. Uh, אז uh, huh? זה נקרא. כמעט הוא מאחר. ו... תשפטו בעצמכם. כן, הנה ירון פישמן וחבורת אטומיק. לא חשבתי על כל הדברים. כמה מהם קצת משונים? זה הבית, הרחוב אשכנה. אני לא מצאתי את הצל של עצמי, והימים מתחלפים מהר. כמעט ומאחר. The war is a human security In the war, the spirit of the soul Only the blood is really really This is the house, the street of the street I did not find my own own And the days are changing quickly Almost 100% ישראלי, כינור, חמוד, נורא חמוד. <laughs> uh, טוב, זה היה עוד שיר של uh, חבורת אטומיק, ואנחנו מיד חוזרים לוינילים שמחכים לנו פה, כי uh, ירון פישמן הביא הרבה הרבה הרבה, אתם יודעים מה זה אומר, זה אומר שאנחנו נצטרך לקבוע איתו לעוד, uh, <laughs> לעוד תוכנית. יש דרך <אח> אגב אתר שאדם יכול לתעד את כל התקליטים שלו, גיליתי את זה אתמול כשפניתי לאיתי וביקשתי ממנו להשאיל ממנו כמה אלבומים, אז הוא שלח לי פשוט אתר שיש בו את כל האוסף של כל התקליטים שלו, ה... וזה זה מה של חמוד, אז אם יש לכם אוספי, אוספי זה תקליטים... נורא, זה נורא נחמד, כי אנחנו מכירים אספנים שכל כך מגוננים על האוסף שלהם, שהם לא מוכנים <אז> לא רק להראות אותו, לא, לא רק להביא אותו לפה כדי אה, אה, להשמיע, אלא גם אה, <אז אז> <אז> להעלות אותו. עכשיו אומרים לי שיש לנו עוד ארבע דקות, גם השעון אומר ארבע דקות. אנחנו, אז בואו נשים, אז, בוא נסים, בוא, אז, אז אנחנו, לתרגומים, uh, כן, אבל אנחנו... אבל שאף אחד לא רואה את זה, אבל יש לי פה אלבון של הפרברים בשירי סיימון וגרפונקל. נכון. אני מת על התרגומים של השם, צלילי השקט. צלילי השקט. טוב, צלילי השקט זה, זה מדויק לגמרי, כן. הוא היה תימוני, <laughs> <laughs> <laughs> על הגובה. זה מה זה, מה היה, מה זה היה עוד תימוני? על הגובה זה פילינג גרובי. פילינג גרובי. כן. איך את... את... בריד אוף את טראמבר ווטר? קשר על מי זעף. על מי זעף. איזה יופי. איזה עברית יפה. כן, כן. אז בוא נשמע את אמריקה, כי זה... לא צריך לתרגם את זה. לא, את אמריקה... לגמרי, לא צריך... בואי נועה, ואת כל מה שיש לי אתן לך. את תרמילי ואת כל אשר בו קנינו עוגת פירות, יצאנו לחפש את... אמריקה. מעולה. הפרברים. שרים סיימון וגרפון, כן. הגענו לסופה של עוד תוכנית של מעדן ויניל, וכמו שאנחנו אומרים תמיד, איך עבר מהר, אבל באמת עבר מהר. אז תודה רבה לירון פישמן מחבורת אטומיק, שהתארח כאן, וגם שר, וגם ניגן, וגם מביא תקליטים יפים. תודה רבה לאמירה שהפיקה, תודה רבה לדותן הטכנאי שלנו. אתם תחזרו אלינו. בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, גם בשבוע הבא יהיה לנו נחמד, וגם בשבוע הבא אתם תשמעו live in Unplugged באולפן. אז ירון, תודה לכם. תודה לכם. ש... של... היה לי ממש כיף. ואל תשכח, אתה אמור לחזור אלינו פעם נוספת. נעשה את זה בשמחה, תודה, ולהתראות לכם. multiply my light I'm temps in the sky Now I didn't see the light I'm the greatest I'm busy I don't know Making my friends Maisons to New Jersey alleos